Azután elmesélte, mely könyvekből olvastak fel neki a szülei elalvás előtt, és hogy nagypapa mindig a nekedének lett kicsin énekelte nekik. Mára a rongyos forgatott könyv lapjaira hullott, és néhány oldala hiányzik. könyves polcán bukkantam rá a hőni házban, nagymama régies írásával a belsejében. Szecilyének nagypapától és nagymamától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 a tiszta, az erős kezű férfiakat, Tűrni, akik jól tudnak, S kikben van még akarat, Elvem, kik fel sosem adják, S vívnak gyilkos viadalt. Megáll, és kinéz a sárga kereszt lécekkel felosztott ablakon, A fiord és a fenyőfák irányába. Most szinte egy kisé fasiztának hangzik,